але як Бог дасть, будемо живі, доля нас зведе. Не забувай мене, батько, я тебе ніколи не забуду. Раду плакав відверто, коли їх розлучали торгівці невільниками у Хорезні. Не забуду, сину, до кінця своїх днів не забуду. Скільки болю, може витримати за все своє життя людина. Скільки разів можна любити когось і втрачати щойно надбане, щойно те, що пропало до серця, що стало часткою тебе. Данило ледве і сам стримував сльози, але сутні разів вертався до цього дня, до свого минулого, до свого болю, до слів раду, і молив Бога, аби той хлопчик лишився живий, і колись вони знову зустрілися, і життя їхні текли поряд. Тоді Данило був поранений, і тому на невільницькому ринкові у Хорезмі за нього заплатили лише сто злотих. Купець довго торгувався, мацев Данила зусібіч, розбирав зуби, м'язи. Видно було, що рука хлопця вже загоюється, але ще доволі часу має минути, доки загоїться зовсім, а лише тоді невільник матиме добру ціну. Але купець Аббас, був чоловік вдатний і знав, що робить. І тому ось раду він не купив. Малий худий, відвідався йому ні до чого. Та й... «Нікого із наших українців?» «З одного племені мені невільники ні до чого. Зразу чекай змову. Цього мені не треба». Однак таки Аббас довіз караван із невільниками з Хорезма у Ташкент. Минуло три тижні. Годував він невільників добре, більше того волів поголитись усім, хто хотів і вимитись ще в хорезмі. Те саме він проробив і з невільниками в Ташкенті, потім оглянув усіх, і задоволений і чистий розсуд був не лише чудової статури і сильний, але і просто гарний зовні, по чоловічому гарний. І це може справити враження на купця, треба лише знайти відповідного. Аббас був маленький і товстенький, Добродушний на вигляд, але практичний і добре знав степове життя. Данило йому подобався, і він би охоче затримав вільника у себе на службі, але якось, зиркнувши йому в очі, відмовився від цієї думки, збагнувши, що колись обов'язково спробує тікати цей оросуд. Колись та виникне якесь колінце, то нехай комусь іншому». І в служники собі Аббас вибрав іншого бранця. У його час не помітив вогника непокори, і хоч він був далеко не такий ставний, як Данило, зате смирний, то, напевне, і радітиме кращому життю. Данило купив управитель Ташкента Рахмет разом з усіма іншими невільниками. Юнос Хан наказав будувати для нього новий палац – і сюди треба було сильних, витривалих рабів. Тут нагодився Абас із невільниками і дістав за Данула 250 золотих. Задоволено поплескав його по плечу, трохи із острахом, що, правду побажав усім гарного життя, щасливої дороги і зчез. Почалося понуре життя ташканського невільника на будуванні палацу для юнусхана. Спека, задуха, пилюка, каміння, Нагаїна глядачів і ланцюги Увечері, на ніч, У ямі, У ташкентському зіндані. Здавалось, Утекти звідси нема Ніякої надії. Та Данило знав, що життя буває всяке, Треба чекати. Палац будувався, Але невільники гинули один за одним, Не витримуючи важких умов. Данило Пережив кількох товаришів, що по тій норі, в яку його садили у зіндані, але витримував і ніби вже і втягнувся.